Nyolcadik fejezet 2020. Dél-Amerika Korán reggel van. Már mindent összepakoltam. Miután rájöttem, hogy Paul nem remekelt az őrségben, le sem hunytam a szemem. Most is úgy szundik mint egy kis cserkész. Ez nem jó jel. Sejtettem, hogy van még vele probléma, de most alig ismerek rá. Egy katonának fontos, hogy az életét is rámerje bízni a bajtársára. Bennem kezd kialudni ez az érzés. A tapasztalataimnak köszönhetően olykor már azt hiszem magamról, hogy paranójás vagyok, de most szent meggyőződésem, hogy az érzéseimnek ezúttal semmi közük a paranójához. Paul talpába rúgok, felugrik és az övéhez kap. Reggel van. Ja, jó. Dörzsöli meg a szemét. Fontolgatom, hogy szóba hozom a dolgokat, de végül nem teszem. Talán az a baj, hogy Pol nem csak a bajtársam. Aláaknázzuk a területet. Közlöm egyszerűen, mire a nyomomba lép. Fél szemmel látom, hogy az alany is felül. Minek? Eltemedtünk itt valakit, és elég sok minden más is itt marad, ami utalhat egy akcióra. Lehetséges, hogy soha a büdös életbe nem jön erre senki, de biztosra kell mennünk, hogy nem lepleződünk le. És csak itt tudom eltussolni, hogy megszektem a szabályzatot. A nő bizonyára hallgatózott, mert föláll, és a vállát húzogatva kérdezi. Szerinted állatok nem élnek itt? Mi van, ha nem ember miatt robban fel, hanem leszarom, pördülök felé. Az lesz, amit én mondok, mert ezt az akciót én vezetem. Porra nézek, aki csak bólint. Bár délre kell tartanunk, nyugatnak indulunk, és később fogunk irányt változtatni. Alap, hogy soha ne pontosan abba az irányba haladj, amit várnak tőled. Lehet, hogy így lassabb leszel, de nagy eséllyel nem rohansz bele az ellenség karjaiba. Márpedig mi jelen esetben nem lehetünk biztosak abban, hogy nincs ellenség. Még mindig nem hiszek ebben a baleset dologban. Ez a pára a legrosszabb. Ránehezedik a levegőre. Mintha neki is az kéne. Az oxigénnel jut a testedbe. Összenyom. Majd próbál verejték formájában a felszínre törni. Nem létezik pont, ahol nem izzadunk. Esküszöm a engem lyukából is verejték szivárog. Meg kell valljam, az élő csomagunk egész jól bírja a tempót. Nem nyavajog. Akkor áll meg, amikor mondjuk... A pihenők alatt leveszi a bakancsát és átmaszírozza a talpát, majd felpolcolja a lábát, hogy a vénák észhez térjenek. Mintha csak tanulta volna. Az ingét begombolta, kilátszik a trikója és a melltartója. Az álláról a dekoltázsába csöppen az izzadság, mire nagyot nyelek. Azt sem szabadna észrevennem, hogy van dekoltázsa. A kiképző tisztünk nőgyűlölő volt, folyton ezt hangoztatta. Ha nő van az akcióban, tartsd magad távol tőle. Mindegy, hogy bajtás vagy áldozat, a nő csak rosszat hoz rád. Akaratlanul is jobban vigyázol rá, mint a többiekre. Elvonja a figyelmedet, meggyengít. Ha melletted harcol, nem küldöd veszélyes terepre. Ha mented, úgy viselkedsz, mint valami hősszerelmes. Eszembe jutnak ezek a jó tanácsok, mert sajnos, ha pillanatokra is, de meglátom benne a nőt. Távol a bűlle. most egészen másként viselkedik, mint tegnap. Talán tisztul az elméje, nem keresi a konfliktust. Pól is oda sandít rá. Megtudtál valamit? Kolumbiai. Szerintem a Drockartelhez van köze. Rákérdeztem. Nem tagadta, de nem is ismerte el. Pól bólogat, le sem veszi a szemét a nőről. Kicsit gyanús, hogy így bírja a tempót. Pont erre gondoltam én is. Szerintem kapott valami kiképzést. Egymásra nézünk, mert ez lenne a létező legrosszabb helyzet. Egyszer már megállapítottam, hogy politikai ügy, és nem is értem, miért csodálkozom, hiszen Kolumbiában minden mindennel összefügg. Politika, hadsereg, drog. De ha kolumbiai, akkor mit keresett Venezuela-ban? És miért nem rakjuk le otthon? Miért kell az államokba vinnünk? Pól. Úgy is tudod, hogy ezekre nem kapunk választ. Nézd, Robert. Nem vagyunk közvetlen életveszélyben, de marha jó lenne tudni ki ez a spiné, hogy képben legyünk. Ha más is vadászik rá, bajba kerülhetünk, márpedig nagyon valószínű, hogy nem azért vetettek be minket, mert mindenki keblére akarja ölelni. Ja. Újra oda sandítunk, mintha meg lehetne állapítani valamit a külsőségekből. Izmos, szikár, de női teste van. A nadrágja far részén hatalmas zsebek, amitől úgy tűnik, mintha az alkatához képest nagy lenne a feneke. Vedd le a szemed a seggéről, baszki! Mikre figyelsz, Robert Cooper? Nagyon nem stimmel ez az egész. szaladt ki a számon. Próbáltam bejelentkezni, de nincs a közelünkben a műhold, úgyhogy várni kell. Pedig marha jó lenne, ha a katonai laptopon ellenőrizni tudnánk a koordinátákat. Hosszan nézem polt. A trikója elszíneződött. Bebarnult vérfoltok lepik el az anyagot. Mindig minden helyzetben képes vagyok észrevenni az alkarjának a keresztbe futó vaskos heget. Csak nem levágta a kezét egyszer egy repülő fémdarab. Ő mégis attól retteget, hogy soha többé nem harcolhat. Nem tehet azért, amiben egész életében hitt. Miben hisz a katona? Sokszor gondolkodtam már elezen. Kimondhatjuk a mellünket verve, hogy a hazában, de amikor a gránát robban melletted, farkas szemet nézel a torkolat tűzzel, semmiben nem hiszel. Nem is hihetsz, csak magadban, és valami emberfeletti csodában. Istenben. Igen. Magadban és az úrban. Akkor és ott más nem segíthet. Sem haza, sem kitüntetés, sem magasztos küldetés. Olyankor meginog minden. A céljaid egyfajta szörnyé válnak, és azt súgják a füledbe, hogy rosszul választottál. Mégis akárhányszor jött is el életemben ez a szörnyetek, hosszabb időre nem tudta belém beszélni, hogy más útra kellett volna lépnem. Más utat nem ismerek. Számomra nincs. Ebben van mindenem. Apám, én... A múltam, a jelenem, a jövőm, a fájdalmaim, a sikereim, az ordítások, az életek. Vajon hányszor mehet keresztül egy katona a krízisen? Egyesek azt vallják, hogy egyszer. Ehhez képest Paul most volt túl a másodikon. Én meg úgy érzem, hogy Szomália óta is abban vergődöm. Mindenki másképp dolgozza fel a tragédiákat. Én hosszan, elnyújtva, magamba zárva, míg Paul hevesen mindent kiadva magából. Én képes vagyok átszázni a dolgokat, de Paul sokkal nyíltabb és vehemensebb, és a csapások után is kiszaladt a kezéből az irányítás. Kényszerpihenőre küldték, így jó pár akcióban nélküle vettem részt, de örültem, amikor hírt kaptam arról, hogy visszatér. Gyerekkoromban sokat kosaraztam az apámmal. Szerettünk egymással időt tölteni, és akkor még oda voltam a katonás sztoriaért is. Persze komoly dolgokat sosem mesélt, de amikor azt ecsetelte, hogy miként száll fel egy helikopter, Ittam a szavait. Ő mondta egyszer kosarazás közben, hogy a katona élet olyan, mint a sport. Csak akkor juthatsz a döntőbe, ha az összes pályán végigmentél és tudnod kell, mikor elég, mikor kell feladni és magadra gondolni. Emlékszem, visszakérdeztem, hogy mit ért döntő alatt. Hosszan hallgatott, majd ennyit nyögött. Majd felismered a döntőt, Robert. Meg annyiszor éreztem már, hogy döntőbe jutottam, de a végén kiderült, csak képzelgés. És apám halálakor sajnos arra is rájöttem, hogy az öregem sem adta fel. Soha. Nem tudott kiszállni. Pollal kapcsolatban azonban már megfogalmazódott bennem, hogy őt sajnos nem tanították meg arra, amire engem. Nevezetesen, hogyha eljön a pillanat, és ki kell szállni, akkor ki kell szállni. A szétesése miatt egyre több figyelmet kell ráfordítanom. Mivel a parancsnoka vagyok, így az ő hibája az enyém is. – Megyünk még! – kérdezi Pól, miközben lehúzza az ingét. Mivel nem felelek, azonnal rám emeli a zöld szemét, majd felhúzza a szemöldökét. Amikor napéri a bőrét, a ráncok elmélyülnek a szeme körül. Hiába, nem vagyunk már olyan fiatalok. Harminc fölött kicsivel még messze vagyunk a kiöregedéstől, és sosem ismernénk el, de tíz éve, amikor belekerültünk az elitegységbe, százszor többet bírtunk. Vagy talán csak százszor vakmerőbbek voltunk, mert bátorságnak nem nevezném. Minden katonának van egy mérlege, aminek egyensúlyban kell maradnia. Az egyik oldalon van a fizikai ereje, a bátorsága, a másik oldalon a tapasztalatai és az agya. Senki ne képzelje, hogy az állandó terhelés, a repülőről felleugrálás, a lövőpózok, a hideg nem teszik tönkre az ízületeket. Ahogy korosodsz, több a sérülésed, fájnak a csontjaid már olykor, de az elméd élesebb, mint a borotva, és az a legmélyebb szarból is kihúz. Hamarosan lemegy a nap, rakjunk tüzet, vagy ma sem? Enni is kéne. Van még kaja? Van, de holnapra kéne valami hús. Beletúr a szőke hajába, ami olyan vizes, mintha fürdött volna. Pol szikár, jóval alacsonyabb nálam. Emlékszem, voltak a kiképzésen olyan gyakorlatok, amik nekik mentek könnyebben, és voltak olyanok, amik nekem. Például a futásban, míg én egyet léptem ők kettőt, de ezzel alaposan kifejlesztette a fürgeségét. Paul reakció idejével sosem volt baj, sőt, talán legtöbbször az okozott problémát, hogy nem tud hideg fejjel gondolkodni. De ami a legnagyobb hibája, hogy nem tud várni. Ez a mesterlövész képzésen gyorsan kiderült. Mennyi vízünk van? kérdi a zsákra bökve. Nyugi, van még. Bárha találnánk valami forrást, akkor azért megnyugodnék. Még szerencse, hogy ez a szájba verteső eső folyton esik. Felröhög, mert úgy rondjá vagyunk ázva, mint egy floridai zuhé után az óceánparton. Nem csak emberrel nehéz harcolni, hanem a természettel is. Azt hiszed, föl tudsz készülni, hiszen tisztában vagy vele, mire lesz szükséged. De folyton kiderül, hogy a világ kegyetlen, és a természet okosabb nálad. Ha egyszer úgy dönt, hogy elveszi az életedet, akkor el is veszi. Apám is katona volt. Voltak olyan tanácsai, véleményei, amit talán sosem kellett volna hallanom. Állítólag a végzetből nem egy van, hanem több. A hány ember születik a földre annyi végzet. Amikor a világra jössz, veled születik a végzeted is, és ő azonnal oda siet, ahol majd a halál ér. Te éled az életedet, míg ő azon az egy ponton türelmesen várakozik. Nem zaklat, nem fenyeget, vár rád. Nem keres meg, te sietsz előbb -utóbb oda, az utad végére. És akkor együtt fejezitek be. Minden egyes akció előtt arra gondolok, hogy vajon a születésen napján odaindult-e a végzetem, ahova épp most megyek. Vajon most is itt van ebben az erdőben? Én is leveszem az ingemet, majd minden mást is meglazítok magamon. Letámasztom a gépfegyvert, valamint a kiegészítőket, mint az éjjel látó és a ledes kézi fegyverlámpa. Na igen, sok tuzdukál egy fegyverhez. A G-17-esemet és a késemet az övemen lévő tokokban hagyom. Ha egy sűrű növényzetű terepen mozogsz, az a legjobb, ha semmi nincs rajtad, mert bármibe felakadhatsz. Vannak eszközök fegyverek, amiktől még álmunkban sem válunk meg, nekem ilyen a 99 mm. -esen. A markolata pont a kezembe illik, szeretem a durva textúráját, sosem csúszik, nem hibázok vele. Fogalmazhatnék úgy is, hogy pontos, mint a halál. szó szerint. Hirtelen eláll az eső, a tenyeremet végig húzom a koponyámon, ezzel lesodrom a vizet magamról. A letarolt hajam növésnek indult, már nem karcol, sejmesen siklik végig a kezem alatt. Meghatározott időszakokban csak nem kopaszra csapatom a hajamat, de ez ritkán fordul elő. Egy különleges alakulat tagja a fodrászkodást nem tudja akcióhoz igazítani, mert ha jön a hívás, temész. Viszont azt se felejtsük el, hogy a deltának sokszor olyan akciói vannak, amelyben egyáltalán nem tűnhetünk katonának. Ezért elfogadott a hosszú haj vagy a szakál is. Az ingemmel végig törlöm magam. Próbálom eltüntetni a vízzel egy beolvad de a cseppek nem adják fel. olyanok, mint egy hadsereg tagjai. Elmosod az egyiket, a helyébe másik lép. Senki sem pótolhatatlan. A nő föláll, és felénk indul. Nem akarom végigmérni, mégis megteszem. Pól is fölemelkedik. Itt és a kázunk? Igen. Kicsit odébb megyek, ne keressetek. Hova odébb? kérdezi azonnal Pól, mire visszapördül. Nem mindegy, kicsit pihenni szeretnék. Itt pihenj a szemem előtt, vitatkozik tovább Paul. Persze, az bírnád mi, ha előtted húznám le a bugyimat és pisilnék. Paul eddig poénra vette, hogy engem kóstolgatott az alany, de most, hogy őt is betalálja, eldurran az agya. Pisi, húz le azt a kibaszott nadrágot, a bugyidat és húgyozzit! Hülye ribanc, szétmegy tőled az agyam! Mi van? Régen baszott meg valaki, segítsek! Paul! Sziszegek rámire azonnal elhallgat, elfordul és fúj egyet. A csaj csak vigyarog, majd felhúzza a vállát. Ezt beleegyezésnek veszem. Hátra arcot vág, és eltűnik a fák mögött. Pól, az Isten áldjon meg, engem is kiborít ez a spiné, de tartsd magad. Baszki, Robert, dugd már meg, mert addig úgysem nyugszik. Hülye vagy, röhögöm el magam, pedig nem vicces. Pól mindent ösztönből vagy dübölt ezért sokat hibázik. Hiába kezdtük együtt, a rendfokozata is mutatja, hogy akadnak gondok vele. Van valami problémád? Faggatom haverként, de rögtön kihozom a sodrából. Hogy érted? Csillan fenevatként a tekintete. Nézd, Paul, éveket húztunk le együtt. Látom, hogy próbálod magad tartani, de egyre többször cselekszel meggondolatlanul. Csípőre teszi a kezét, majd felröhög. Tartani az indulataidat. Na, menj te a picsába! Úgy érted az előjáród? Megköszörüli a torkát a szemében, megrökönyödést tükröződik. Itt én vagyok a parancsnok, és szeretném, ha nem keltenél feszültséget. Ezt a kisasszonynak mond. A kisasszony a védett személy. Tény, nekem is olykor felbassza az agyamat, de nem üvölt ütöm. Mi bajod van, Robert? Figyelj, Paul, a múlt az egy dolog, meg a lelkünk is, de te kifejezetten dekoncentrált vagy és idegbeteg. Elhallgatok, mert a tekintete az előbbi tajtégzást maga mögött hagyva megbánó kisfiújéra változik. Nem akarom őt ostorozni. Szerintem az is elég volt, hogy szóvá tettem pár észrevételt. Előjáróból visszavedlek baráttá, és a vállára csapva elmoséldom. Kibaszott egy védett személy, mi? Nem tudom ki a francez de kezdem elveszíteni a türelmemet. Szerintem nincs nagy gáz. Örülj neki, hogy ilyen. Szarab lenne a helyzet, ha az anyja vajogna, hogy fáradt. Elhallgatok, mert úgy tűnik, mintha még én védeném. Ja, igazad van. Kap tíz percet, aztán utána megyünk. Paul ugyanúgy aggódik, mint én. Fél percenként fordulunk abba az irányba, amerre elment az alany. Utána megyünk? Kérdezem. Az jó lesz. túl nincs kedvem azért lefokozást kapni, mert elcsesztük. Igen. Bármennyire bögyünkben is van, a dolgunkat végeznünk kell. És az nem más, mint hogy épségben az államokba juttassuk. Pár lépés után halkan kérdezem Polton. Járok itt, majd azonnal elkomolyodik. Ugyan már! A pszichológusok szerintem hülyébbek a betegeknél. Neked mondjam! Meglöki a vállam, valószínűleg egyre gondolunk. Az a fiatal pszichológus nő, aki a szomáliai művelet után a lelkünkre beszélt, pár hónak múlva repült a seregből. A felettesünk leellenőrizte a diagnózisát, és rákérdezett pontosan mi is volt. Kerekperec közöltem, hogy szerintem pszichológusnak is csak az a jó, aki keresztül ment ezen azon. Hevesen bólogatott, aztán elárulta, hogy ő is szokta kérvényezni, hogy az irodai emberek olykor-olykor menjenek bevetési gyakorlatra. Na szóval, a vége az lett, hogy a doktornő részt vett egy gyakorlaton. Mégpedig aktív tagként, ami azt jelenti, hogy túzt játszott. Töltetlen fegyver a halántékához, ő pedig abban a pillanatban úgy csuklott össze, mint egy ronybaba. Hiába tudta, hogy csak egy szituációs gyakorlat és töltetlen a fegyver, Megsemmisült. Hiszek abban, hogy vannak szakemberek, akik ki tudnak szedni a depresszióból, a posztraumás szindrómából, de az nem egy szüksoknyát viselő fegyvert közelről sosem látott csinos darab. Ha végigcsinál egy gyakorlatot, onnantól talán el is fogadom, amit mond. Addig azonban marad a saját módszerem. Magamba sülyeztem, emésztem, amit sikerül lenyelek, amit nem azt kiköpöm, vagy tovább rágom, kínlódok vele. Az enyém. Az agynak nem lehet megmondani, hogy mire gondoljon. A kéznek, na annak meg lehet parancsolni, mit tegyen. Fogd meg, húzd meg, öld. De az agynak? A legtöbb bevetés után kötelezővé teszik a katonáknak a pszichológiai kezelést. Sem polnak, sem nekem nem idegen már ez, de az évek alatt megtanultuk másként lereagálni. Az elején rágörcsöltünk, ma már Istennek is a képébe tudnánk hazudni szemrebben és nélkül. De történt valami, ami után minden más volt. Holnap nem ment. És végül a szervezetesen bírta tovább a lélek búját. Fogyásnak indult. Elhagyta az ereje. Senkivel sem kommunikált. Magába zárkózott. Onnantól felismerhetővé vált a probléma, ezért hosszú kezelésre ítélték. Így is csoda, hogy nem függesztették föl, és a mai napig helye van a Delta force -ban. Pedig összekaptad magad. Már nem nézel ki olyan pocsékul. Hónapok teltek el Robert. Összekapartam magam. Túl kemények vagyunk. Igen, azt hiszem túl kemények, és erre akkor jövünk rá, amikor a kezünk között hal meg egy gyermek. A bennünk rejlő beton hirtelen megtörik, engedi beszivárogni a réseken keresztül a vizet, ami szétfeszít mindent, és darabjainkra hullunk. Összeadódnak a fájdalmak, a halálos képek egy montázzá állnak össze, te pedig csak kapkodod a szemed, mintha egy felgyorsított mozifilmet néznél. Ha egyszer megtörik a beton, és összeomlasz. Nehéz újra talpra állni. Mindent megtettél. Ezt mondtad magadnak is. Pont az ellenkezőjét. Mit mulasztottam el. Biztos, hogy mindent elkövettem. Meg kell tanulni, hogy ami megtörtént, azon már nem tudsz változtatni. De ha veszteség ér, akaratlanul is keresed a hibát, és számtalan módon pörgeted végig az agyadban az akciót. Egyesek szerint ez a baj. Mások úgy vélik, hogy így tanulhatsz csak igazán a hibákból. Nálam ez kicsit összetettebb dolog. Vannak olyan küldetések, amiket képes vagyok elengedni, mindent elfogadok úgy, ahogy történt, míg akadnak olyanok, amiken kattogok. Nem tudom, mi alapján szelektál az agyam. Pol megáll, kitárja oldalra a kezét, ezért én is megállok. Lihegést, női hangot és lévdelést hallok. A szememmel kutatok, de sűrű a növényzet, alig látok valamit. Amikor félrehúzom a bokor lehajró részét, Sokkot kapunk. Ring a csípője. A fenekét rázza, majd körözni kezd. A kezét a magasba tartja, a vállát vonogatja, majd a nyakával köröz és a haját dobálja. Akad pár pillanat, amikor képtelen vagyok azon agyalni, ami nagyon kéne. Mi a francot csinál? Néha lihegve felugrik. Háttal van nekünk, csak késve eszmélek rá, hogy Paul ugyanúgy elveszítette a külvilágot, mint én. Egy kis fenékrázás úgy beszippantott minket, ahogy az iszlám állam sem vágtacsra. polmotyogja Mi a táncol? Suttogom. Szerintem táncol. Ezt abból is gondolom, hogy olykor a lihegését fölváltja valami dallam, amit dúdol. Előrébb megyünk, de ő nem hal meg minket. Ez elég fura, mert az ágak csöppet sem halkan roppannak a talpunk alatt. Oldalra dönti a fejét, észreveszem a vezetéket, ami a füléből lóg, és az övrészénél eltűnik. Zenét hallgat. Zenét, kérdez vissza Pól, mire azonnal kiúzanodunk. Egyetlen pillantással kommunikálunk. Ha telefon van nála, akkor kinyírom. A nyaka köré tekerem azt a zsinort, és megfajtom Hülye, kurva, ribanc, hagyatlan szuka. Pólal egyszerre indulunk meg felé. A közelében azonban megtorpanunk. Óvatosan mellé lépünk, a szeme csukva van, a lényegre kéne koncentrálnom, de másodpercekig az arcát kémlelem. Élvezi. Mennyire élvezi. És mennyire más most az egész arca. Tátogó szája énekli a dalt, de nem tudom kivenni, hogy mi az. Leengedi a kezét, majd csábítóan végig simítja a saját testét. A derekánál térek észhez, ennek is csak a zsinór ismételt látványa az oka. Próbálom kideríteni, mi lehet a zsebében, a kábel másik végén. Kinyílik a szeme, felsikít és megugrik. Úristen! Kiáltja, majd kikapja a fülhallgatót a füléből. Állatok! Mi a franc? A rohadt életben majdnem infartus kaptam. Liheg, de a nagyobbik baj, hogy mi pollal csak állunk, mint két balfasz. Természetesen viselkedik, nem ezt szoktuk meg tőle. Ti mi a francot csináltok itt? Az eszem megáll. Csípőre teszi a kezét. Hallom a fülhallgatóból a zenemoraját. – Te mi a francot csinálsz? – kérdez vissza pól. – Na, kettőt találhatsz. Banánt szüretelek. Mi van nálad? – bökök a szememmel a zsebéhez. – Mi lenne? – felhúzza a vállát, olyan, mint egy kislány, akit rajta kaptak. Az ugrálástól lecsúszott a trikója egyik pántja, így szemedgyönyörködtető belátás nyílik. – Ne, ezt ne is gondold végig. Ő az alany. Védd és ne dugd. A nő az baj, akár bajtás, akár küldetés. Türelmetlen vagyok, érzem a baj szelét, ezért odaugrok elé, és a zsinortnál fogva akarom kirántani a szerkezetet. Hé! Pattan arrébb. Megtántorodom a ténytől, hogy gyorsabb, mint én. Fasza! Én a deltaforszos. Ő meg egy drogos. Szedd össze magad katona. Telefon van nálad? Mi között hozzá? Majd mindjárt elmagyarázom, hogy mi a kurva élet van hozzá. Üvöltöm. Ne aggódj, nincs térerő. Fel akarod hívni az asszonyt. Adjam kölcsön. Elkapom a tarkóját, a másik tenyerem az állára kúszik. Erősen tartom, a szája sem tud mozogni. Ez nagy szerencséje, mert valamit bele fogok tömni, ha tovább pofázik. Adj ide! Föl sem fogom, hogy hiába utasítom, nem tud mozdulni. Paul megrántja a kábelt, mire a zsebéből egy MP3 lejátszó pottyan ki. Elengedem. Taszítok rajta egyet. Nem tagadom, hogy megkönnyebbülök. Ha telefon lett volna, össze-vissza a gyalom. Bevetésen tilos használni telefont, és nekünk fogalmunk sincs ki ő. De hát a ránk leselkedő veszélyekkel sem vagyunk tisztában. Nem kell ahhoz telefonálni, hogy rajtunk üssenek. A mobilt még kikapcsolt állapotban is be lehet mérni. Az anyádat lögdössed. Indul felém, de fölemelem a kezem, ezért lecövekel. Most negyere a közelembe. Egy darabig pól is lehajtott fejjel áll, majd kihúzza magát, és a torkát köszörülve kezd bele. Van nálad telefon? A nő megrázza a fejét. Biztos? Ez csak egy játszó. Mit parásztok? Nem vagyok hülye. Tudom, hogy a mobil tilos. Igen, és honnan tudod? Honnan vagy ilyen rohadtul felvilágosult a témában? A vadkozom közbe. Már megbocsáss, de itt ti vagytok a jó fiúk. Te magad mondtad. Talán személyesen neked kellett volna megmotaznod, amikor a gépre ültünk. Én javasoltam. Akkor tudtad volna, hogy nincs nálam telefon. Egyébként is a delegáció a kíséret előtt is kiürítette a zsebeimet. Elvették a telefonomat is. Az MP3 a háti zsákomban volt, ezt engedélyezték. És mi a francért folytogats? Ha folytogattalak volna már halott lennél. Hát ez rohadt jó. Nevet föl, majd a combjára csap. Ugye tudod, hogy az a feladatod, hogy életben tarts? Én kurvára tudom, hogy mi a feladatom. Eddig tart a türelmem. Rányulok a nyakára, megszorítom a pontot, amit kell, mire ő összecsuklik. Már az elején ezt kellett volna tennem. Akkor kussolna.